أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين أهمى زم الشهاياء بَنَمِيم مَنَعَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيم أُتُلِمَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حِلَّا فِي مَحِين ندا پیغمبر علیہ السلام تا ظاہر کہ اللہ تلا تنبی کی خدا پیغمبر تا بلکہ اصل کے امت تا او وصرا وصرا ریو مشرک چې بازي مفسرین وی دا نازل شو دي نو داغه غنده سپاد اتو سپاد و بیان ابن مغیره ده یا اسود ابن ابد ده او یا احنس ابن شریق اریو کافر چره ندیم مز دکې دې شی او بلکې دا یو ام حکم د چچا کې دغه اند صفات موجوده نه ده د اقتدار نه په کار د په سيټه کې نه لري په کار الله تعالی فرمای ولات تیع تدتبداریمه کوا کل حلاپ ان دهر ډیر قسم خور چې په باتي او په ضروا باندې نه حق قسمونا. د خپل دنیوي عارض او حاصلولو لپاره خوري نو دین ادم معلوم شو ډېر کې زمونه خولل دایو ناکا عادت په خبرو باندې قسم اوبیا خصوصا قسم چې پنا جایز باندې کسم د دروغ او قسم وی صرف دا رسول د پرایا د غستلو د پره د دنیای مفاد د پره د الله جل جلاله حضور علی نو هغه د دروغو د پر استعمالول دنیای اراضو د پر استعمالول دا یو استعمالو دی وی ناکاراجره نو نزر الله پر مې ولات دو ته کل حلا ته تیتبا مکوا دا هغه دی قسم خور چې په باطله کې زمونه خوري مہین او حکیم او ذلیل او څوک انسان ده پنس د خلقو باندې او پنس د الله باندې یو حکیم انسان ده لداي صفته درم سي پد حماز چې حمز ده نو حمز تعان للناس د خلقو غیبونه بیانې نکاره صفته د خلقو کې غیبونه لټو دبل درې لټول په ځواب باندې دي انسان خپل غبني اسلام کې د بهتراو په توګه متل وی چې څلور غوت یو غوت بلته نيز نه څلور خپل ځان ترځ ندام ناګار سپته او مفسرین معنا کړي داس زیات تر مفسرین کثیر الاغتياب لناس ډېر زیات عبادت کول کې د خلکو فتصا د زیاتین چې هغه مس کې د خلکو تعلوه او خپ اوبل سره خپل جوړ ختم دی نو خلکو کې روانې راي د غیبت په ذریبان دی د بیانو په ذریبان دی خلکو کې چې کم هغه جوړ دی نو هغه خ اتفاق دی نو ختموي نو ول پیدا کوي د ول ذریه غیبت کول او عیب بیانو داد وړهې شوي بیا مشایم بین كثير کثیر المشی دیر زیاد لونکے راتلونکے بین امیم پا چوغلی سرا داسی پتن بکی دی چوغلی کول د خبری یو تولل دا بل بل تولل لایدو خلول جنت قطعات نویل اسلام برمائی چوغل خورو جنتا نسو دی ما شرخ د خلکو جوړ خراب وي اوزي چې کله پیدا کوي تفریق پیدا کوي ماحول خراب وي اسلام رسول الله پر مې کا تاسو خلخ هر انسان د به جنت دنیز نو که حلالي بالکل به نږدې او کو چغلي حرام غنيو بیا یې نو سزا به سګی جهنم کې سزا کې سزا و سګینو بیا به نو کا تاسو خلخ انسان نوی السلام پر مایره به جنت نه داخلي نو بن سپت به کېدا ده منع للخير ډېر زیات منکون کې دي د خیر د خیر کاری بدیش خلق د ایمان نه منکې اودم معنا بخیل نه دې چلسن اورګي منع للخير د خیر منډون کې دي د خیر نهون کې په داکاره صبت دی بهترین سبت په اسلام کې دا د چې انسان مپحلیر چې روایت کې ملا د شر ب دون ک شي او د خیر کولا وون کې شي. نه دوعا په کاري الله او مجاالله مفاح لیر مخلاشر. الله مومونږ د خیر کولا وون کې د خیر چاګه. او دې شر بندون کې وګورئ چې هر څو کې انسان نه خیر پوری او چې کم ځای کم شری الله دې ذریه ګرځې د او د خیر نو دا خصې پهت نو د کې صفات سره منال للخير د خیر منګون کې دې معدد تجاوز کوون کې دې زیاتې کوون کې دې په خلکو کې دا غي په مالو کې ایسر مالیم زیاته کی مال دی نقری داغه ماته د زیاتې کون کې د ادغې په عزت کې داغه عزت د عزت نه وي بعضی انساني هغه ته د بل عزت د اوس عزت نخکاری داغه بچی شو یا دا کور والو نو دا نقار صفات بهترین صفات دادی د مومن س دا د چې انسان ځان لسه خوښې غبل نپې دا کمال سبت دی د مومن چې خپل رور مسلمان له سر خوښ کې چېان لپ نوده کې سم وجوددي تجاوز کون کې دی د غ په ننفس باندې د غ په مال باندې د هغوی عزت باندې زیاتې ک یهغوی سره د نفس سره غوی سره زیاته کوي مالی والسلام زیاته کی او غی عزتم عزت نه کړ نو داس په پتونګ کې ده 80 من اوداس کې ده د نرستو ګناکه بالکل لړل کثیر الاسم نه ګناکه ککل انسان نه ګناکه لړل انسان نه ایس یو ګناده نه پات دینه ده او کابل ان بل صفته عطل ل بعد ذلک زنیم عطل نو بد خوې دی په دخلا کده شخص مزاج دی اځادو رګن ځخل بعد ذلک زنیم د دین نرستو پیدا نه دي زنا نه حلال پیدا نه دي حرام زاده دی د حرام نه پیدا دی هلته حقیقت پتاوه د دې ظالم بار کې چې د خپل نسب نه د خپل پلار نوم له دې د بل جان پیدا دي او دا هم کوه شيږي د د کوېشن نو کوه کوې شي په بل لیکه نه نو د جناپ پیدا د بر نفقې کې را داخل کړو ځنه او یاد زني منه ا هغه معرووب په ش شر سره مشهون او د خپل کو نه نه د بل کوم نه داخل شوي انسان ابن الزنا د زنا نه نا پیدا. نهله پر میهوت لیم بعد. د دا دی نروس د چراواې نو ظیم د زنا پیدا دی. یا د بل کوم نه داخل شوي یو شری انسان دی. دا ټول گند سپات وکيول ری د اصل وجه سده د گند سپات وجه دا انکان ذا مال د دې وجه نشد سره مال له خوند مال وبنين او خوند زمنو دي نو مال او زمن دات دې دا انسان پټیو جرمونه باندې واده وای او پټیو حرام کارونه باندې واده وای المال والبنو زینۃ الحیات الدنیا مال او ځامن د دنیا یو خاص دی او د دنیا یو زینت دی مال دنیا بلا تغرنکم الحیات الدنیا الوی دنیا دی تاسو غبلت کی واندج. لا وای لاتکم اموالکم ولا اولادکم ايمان ان استاذ مالونه استاذ اولادونه عقدت از غابله نك چې بیا مرغ وخت وی لګه مکمل او شي لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عند الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فأقول رب الأولى أخرتني إلى أجر قريب فاصد قواكم من الصالحين فلن يؤخر الله نفساً إذا جاء جلال الله خبير مما تعملون نذا وجب كذا دي شيزين سرقشة كده نمال أو أولاد دا نعمت بايت چه انسان بده باند دالنا شكر داك آداد انسان دا پار دا, دا دنیا و دا خيرت و قبر دا تباية ذريعه و نقلز. اذا تدل عليه اياتنا او بيدان سي انسان دي جکل اولست شي په د باندې زمون اياتونه نو قال اساطير الاولين دي وي دا کیسه د پخوانو خلق دي نه دا بګي بل گند صفات گند صفات ته چې د الله کتاب ته د کائنات د رب کتاب ته د خرافات او کیسه د پخوانو خلق نو مکذيب انسان دي د خپل رب ناشکر انسان دي د خپل رب کتاب او قانون نه منې نو الله فرمایي جسان نسمحوا علل خرتم زرد چې موږ په علامت لکو داغ په ولګو د دې په خرتم باندې نو خرتم خویا دی او یا د خنزیر خرتم منتقی نو دام سخرنزیر غونته انسان دی سبيکار زنور غونته انسان دی نالاوی منگ به د دب با ده خلطم بانده یعنی ده ده پوز باندې داغو لگو نو یا خو قیامت کی عذاب مراد ده او رسوائی مراد ده نه ده چه صرف د پوز عذاب با یو نور بنی خلاقوی لگا پوز ای پیراخ کله نو داک کن آئی ده او د ده عار نا ده الله کولو نا اللہ پرمائی ده قیامت پرست با منگ ده زلیل او رسوائی او یا مخصوص آزام دے یادا کناید دے زلتنا او دا رسوائینا دے بتا سی رسواؤ زلیل کو چیاگا رسوائیو زلیل والے اغا بدسر لگی دلی جدا کی گی منا لکہ تفسیر یو تفسیر لکلی دی چسنل حقو بھی غارن لایو فارقو ہو کر رسمی علی لند سنگ فوزا بانده داگی نجدا دا کی گی دا دې بدرغ او غیب د دزر العظیم کو دنیا کې او لازم کاله اتر قیامت پوره ده دغه غیب بیانې کې کنه بیانې له کله خلق په قرآن وینه دغه بیانې کې کنه بیان روزانه خلق قرآن وې اتر قیامت به وې هغه بصره ولګې نه دا منښه wala to ta ta vidarim ka wa kull hala pindar qasam khur pa batil bani qasam na khulum ki ma in zaleela us bak insaan ham mazinj ghaibat kaun ke de ghaib bayan unke dakhal ko de mashain bina nimin tun ke ratun ke de chogla sara deir tun ke de chogla sara mana ilil khair mana kaun ke de khair de qalq di man man اما اته دل ذاتي کوم کيده خلکو سره د اغي په مال کې عزت کې عظیمن لړلدي گناکه او توللن او توللن بدخلاکه په طبيعت سخت انسان دي بعد ذالیکا رستو تدینا زنیمن پیدا دي زنا یا يا بعد ذالیکا رستو تدینا زنیمن داخل شوه دي بل قوم تا انکانه ددي ووجه چې ددي را مال مال والله و بنیې نوظمن والله ا دا په ا هغه وخت کې تتلله ل چې او لست چې د باندې آتون نونه زمون قاله دی وي اسافیر الله ولینې سر د پخوانو خلکو دی سنه ز الله زر دی چې منباللهمهتوولګو الخورتونوم په خلتهم یعنی په فظه د دبانې غې بور سر لا زممکوو الحمد لله رب العالمين و لا عمد لله المتقيد والصلاة والصلاة على رسوله المحمد و عاله و صحبه المعين يالله متساد عفاد و راحتنا نصیب يالله خیر و براكتنا نصیب کریم و خلیكم گنده سفات زکر شده گنده مقابل بہترین سفات مجی پیدا کی يالله کریم و خلیكم و راحتنا نصیب الله